Életre halálra Roni és Owen véresen szakadtan a pokoli hegymászás a halálos küzdelem nyomaival álltak a halott mellett a kör közepén. Az emberek hol őket nézték, hol a hatalmas tetemet. Ebből nagy baj lesz, motyogta Bruce. A másik bolibár a poklot fogja ránk zúdítani. Tehát vele is végezni fogunk, mondta vállatvonva George. Annyi állatot hajtanak magukkal, hogy utolérjük őket. – Előre! – kiáltotta Owen. Közben egy legény a szoroson át visszament a fensíkra, és elhozta a lovakat. Szédületes híramba vágtattak a marhatolvajok nyomába. Roni arra figyelt fel, hogy Owen nyargal közvetlenül mellette. Néhány percig nem szólt semmi. – Jókor léptél közbe! – mondta aztán. – Habár ostobaság volt, mert mind a két kezeddel a sziklát fogtad. Tudhattad, hogy bolivár nyomban lő? Számítottam rá. De bizonyos volt, hogy ha elengedem a sziklát, nem talál. Owen kisé a talova, de rövid idő múlva egymás mellett voltak. Még nem láttam ilyen lövést. Sziklákon gurulva kirántani a fegyvert és kapásból... Szerencséd, Szerencséd volt. Lehet. Biztos. Azt akarod velem elhitetni, hogy százszor egymás után megcsinálod ugyanezt? Az ember ne a szerencséjével. Ebben lehet, hogy igazad van. A hencegéshez bizonyára értesz. Owen megrántotta a kantárt. Roni is. Egy másodpercig szikrázva csapott össze a két tekintet acél pengéje. Aztán Owen szemében kihunta a tűz, és ismét megsarkadt gyúszt Csak néhány mérföld után szólalt meg újra. Megmentetted az életemet. Tehát nem tartozunk egymásnak semmivel. Ugyanezt te is megtetted, ma értem. A lefelé kanyargó széles út hosszú hágóba vezetett, amely kisebb völgyben torkollott. Frissen széttiport cserjék jelezték, hogy nem régen marhákat hajtottak erre. A kis csoport eszeveszett vágtatását ocsattogtak a szétrugott kövek, dobogott a föld, és a félvadlovak fújtatva horkanva élvezték a korlátlónyi ramot. Állj meg, mondta mondta váratlanulóban. Megálltak. Most én ajánlok békét. Nem menj el, ha kedved van maradni. Csak egyet kívánok. Ha lehet, megteszem. Ne foglalkozz a lányjal. Róni meglepődött. Erre nem gondolt eddig. Azt hitte, csak versenyfutásról van szó. De úgy látszik, a régi gyűlölet kemencéjét most újabb tüzelő fűtötte. A fiatal a Blancdell beleszeretett virginiába. Miért ne ígérné meg, hogy nem foglalkozik a lányjal? Gondolta Róni. Vajon Virginia mit tanácsolna ebben a helyzetben? Nem értem a kívánságodat. Nekem tetszik Virginia, felelte nyersen. És ha te nem tetszel neki? Ostobaság! Amit a lonszdélok akarnak, azt megszerzik maguknak, és jobban örülnek annak, amit az erejükkel kerítettek hatalmukba. De ez nem is fontos. Kétszínű játékot kezdtél itt. A ló ficánkolt alattuk, ahogy a térdük neki feszült a visszafolytott indulattól. Mind a ketten revolvereiket fogták. Még nem feleltél, Ronald Carey, mondta rekedten. Ha békét akarsz, mondj le Virginiáról. Nem mondhatok le olyasmiről, ami nem az enyém, és vett tudomásul, hogy a lányt nem engedem belekeverni a dologba. Egyenes választ, hogy azt mondtam, hogy ne foglalkozz többet Virginiával. Én meg azt feleltem, hogy eredj a pokolba parancsolgatni. Most úgy látszott, hogy előrántják a revolvereiket. Pillanatokig ott remegett a levegőbe a bekövetkező pisztolylövés előtti feszültsen. Ez nem harc lett volna, hanem öngyilkosság. De ahogy tenyerük görcsösen tapadta pisztolyagyára, úgy látszott, hogy már a küzdelem esélytelensége sem akadályozhatja meg őket az összecsapásba. Aztán Romi megsarkantyúzta a lovát és elvágtatott ahovan összeszorított foggal nézett utána, majd követte. Rövidesen utolérték a többieket, és George mellé kerültek az érre. A nap már forron tűzött, és a völgyön túl kis emelkedés után ismét erősen lejtő ösvényen folytatták útjukat. Ezen a csapáson hajthatták az állatokat Mexikóban marhatolvajok. Az emelkedés utáni fenség egy régi kiszáradt vízmosáson keresztül széles átjáróhoz vezetett két domb között, és az átjáró után kanyarodik el a hegyekből kivezető út délkelet felé. Ezt az átjárót nevezik a halálkapujának. Ugyanolyan zárt katlamból nyílik, mint a lanzdélok legelői, és az utolsó szoros New Mexico elő. Ellenséges rablóhordák, bandák szokták itt meglesni egymást. A halálkapuja átjáró, leshely, csapda, harcmező, ahol a marhatolvajok maguk hadakoztak egymással, ha valamilyen oknál fogva ellenségeskedést kezdtek. A győzelemre mindig annak volt több esélye, aki embereivel belülről védte az átjárót. – Megállni! – kiáltotta George. – Tudni kell, hogy lesz neke Bruce a domboldal mentén óvatosan megközelítette az átjárót, míg a többi kambolj fedezéket keresett egy esetleges támadás ellen. Rövidesen kiderült azonban, hogy Robin Bolibár nem számolt a testvére balszerencséjével, és nyomtalanul tovább nyargal csapatával. Akkor a kezünkben vannak, mondta a Most már sima az út végig. Alig hagyták el az átjárót, mikor az előllovagoló George hangos örömkiáltással mutatotta lefelé kanyargó útra. Nagy porfelhő mögött feltűnt a kis csorda, és itt-ott valamelyik lóvas is láthatóvá vált egy pillanatra. Megvannak, most már a célhoz üldözök, neki buzdult vágtatásával nyargaltak a veszélyes lejtőn, kanyargós úton. Bolívar emberei csak akkor vették észre őket, mikor már mindössze egy kanyar választotta el a lancdélokat a csordától. Egy fütyült el lancdél mellett. Valóságos sortűzzel válaszoltak. A rablóknak menekülni kellett a túlerő elől. Mindössze négyen vagy öten lehettek, George és Owen nagy csapat kobbolya ellen. Nem látom Bolibárt, mondta lihegve George. Elfedi talán a por. Miközben életveszélyes rohanásra zúdultak le a lejtőn a csorda felé, valamennyien Robin Bolibárt keresték a szemükkel. Meg kell ölni. Különben írtózatos lesz a bosszúja, ha megtudja, hogy a testvérét lelőtték. Robin Bolibár azonban már előbb felismerte, hogy a harc reménytelen. Számba terelni a csordát, kiáltotta a közeléből lévő embereknek. A rablók kegyetlenül csapkodtak ostadukkal a marhákra, ezek bőgve fordultak meg és csörtettek vissza a hegynek fel, a zuhogó csapások elől. Bolibár a lefelé vezető útnak, és a többiek követték. – Vigyázz! – kiállt a tróni. – Ránk hagyják a csordát! A visszafelé csörtető marhák nem lehettek veszélyesek, de a lejtőn vágtató lovak, ha nem tudják megfékezni őket, összeütköznek az állatokkal. Épp hogy sikerült elfordítani a lovak fejét, vagy lefékezni sebességüket, mielőtt összetalálkoztak a felfelé ügető állatokkal. Csúnyán szitkozottak. Üldözésre gondolni sem lehetett, amíg a marhákat nem terelik el az útból. – Azt hiszem, – mondta hova, – ennyi körülbelül elég is volt egy napra. – Most már előny és tudják, hogy a nyomukba vagyunk. Reménytelen lenne üldözni őket. George idegesen mondta. – Csak bolibárt ne szalasztottuk volna el. Hát mondta vállat vonva óván, – előbb-utóbb úgyis harcra került volna a sor. – Úgy van, – szólt közbe Cresby. – Már régen megmondtam a bolibárokról, vagy ők, vagy mi. Hát tiszta haszon, hogy legalább az egyik gazembert a pokolba küldtük. Dacára annak, hogy győztek, és az ellopott állatokat maguk előtt terelték, rossz kedvűen és bal sejtelmekkel indultak visszafelé. Néhány napig Owen és Ronnie csak délben és este az asztalnál találkozta. Nyomasztóak és csendesek voltak ezek az étkezések. Virginia igyekezett olykor valami vidámságot erőltetni, de ezt a nehéz hangulatot nem oszlatta el semmi. A három férfi nem tudta, hogy mit tud a lány az éjszakai támadásról. A lövöldözést hallotta, az bizonyos. De abban az űrzavarban mindenki elfeledkezett virginia -ról. Miután visszatértek, eltemették Bolibárt a másik banditával együtt. A harmadik, akit Owen golyója talált, az úgy látszik életbe maradt, és volt még annyi ereje, hogy elmeneküljön. Nem baj, legalább lesz, aki megviszi a hírt Robin Bolibárnak. Ezután George Lonsdale virginia kereste. A lánya szobájába volt, ruhástól, de lehunt szemmel feküdt az ágyon. Lehet, hogy alul, De az is lehet, hogy nem. A saját halottaikat már ünnepélyesebben temették el, amennyiben ez a szertartás egyáltalán ünnepélyes lehet itt, ahol a halának legcsekélyebb tekintélye sincs. Holnap visszamész New Yorkba, Virginia, mondta látszólag egykedvűen ebéd után George, amikor kettesben maradtak. Nem megyek többé vissza. Tesék! Nem megyek többé vissza New Yorkba, ismételte a lány. Virginia! A lány odament hozzá két kezét az öreg George vállaira tette. A sors rendelte úgy, hogy én ide jöjjek, és itt is fogok maradni. Nem értelek, Virginia. Hagyjuk most már, apám, tudok minden. Véletlenül kihallgattam egy beszélgetést, és azóta tudom, hogy erős vagyok. Eleinte egy áva voltam, és féltem, de mostanában sokszor úgy érzem, hogy inkább itt a helyen, mint New Yorkba. George zavartan pislogott a lányra. Nem maradhatsz itt, Virginia. Különösen most nem. Az is meg lehet, hogy harcra kerül a sor. Ugyanis néhány marhatolvajjal... Tudom, megöltétek az egyik bolibárt és a cinkosát. A másikat, akinek a vállát lőttétek át, én kötöztem be és segítettem neki, hogy el tudjon ványszorogni. Mindez a versenyfutásért. Elég volt. Nem fogsz itt maradni, Virginia. És ne avatkozz a versenyfutásba. Lonc délnak most villogott a szeme, és megtalálta a hangját. A versenyfutás puszta említése felpesdítette benne ismét a harci kedvet. Jó, nem avatkozom bele, de New Yorkba csak úgy megyek, ha te is velem jössz. Előzőleg átadod a birtokot Owennek. Már Ronald Kerry javára végrendelkeztem a birtokot illetően. Ő nem törődik azzal, hogy megváltoztatod a végrendeletedet. Soha, érted? Soha sem engedem át a részemet Owennek. Ostobaság! Úgy éltek itt, mint a középkorban. A halál ül ezen a fenszikon. Az ember minden pillanatban várja, hogy mikor dörren el egy revolver, és jóformán senki se tudja, hogy miért. Az a gyalázat, hogy a lancdélok ügye miatt annyi ember vérzik el, akinek semmi köze hozzá, csak megkapja itt a gyűlölet és a bosszú ragályos betegségét, és őrült lesz, mint ti. Ennek én fogok véget vetni. Jegyezd meg magadnak. Mielőtt George felelhetett volna, a lány kiment a szobából. Kennedy, dörmögte Lonsdél. A nyugat életre hívta Virginiában az elszánt és magacs Kennedy természetét. Fáradtan ült le és szívére szorította a kezét. Ilyenkor, ha egyedül maradt, meglátszott rajta, hogy beteg és nagy erőfeszítésébe került ezt leplezni. Felhajtott egy pálinkát. Nem, ezerszer nem. Nem, George Lonsdale lesz az, aki feladja a verset. Virginia kiment a várból. Távolabb megpillantotta Ronit és Óvont. A két férfi csendesen beszélgetett. Azt hiszed, nem fognak támadni? kérdezte Óvont. Nem teszik meg nekünk azt a szívességet, hogy revolverekkel rohanják meg a várat. Bolibár nem ostoba ember. Nem nyugszom addig, amíg le nem számoltam vele. Ez rendben van, vágott közben Róni, de ne rohanjunk a vesztünkbe. Bolibár az idegeinket akarja gyengíteni. Tudja, hogy mi várunk és figyelünk, tehát nem csinál semmit. Azután igyekszik majd olyan helyen támadni, ahol nem mi vagyunk a váron belül. Miféle helyen? Gondolkosd csak. Mielőtt őszre fordul az idő, az állatok nagy részét felhagyják innen Mexikóba. Hm, az még jó két hét. Addig majd előkészíti a talajt magának. Mi is megteszünk neki annyit, hogy egy emberrel kevesebb lesz itt a vezetők közül. foglak győzni, mondta Owen csendesebb. Erősebb vagyok, felelte Róni ugyanígy. Virginia lépett hozzájuk. Megígérted, Owen, hogy elvezetsz a forráshoz? Ha tetszik, már is indulhatunk. Jöjjön maga is, fordult a lány Rónihoz. Owen arca elsötétült, de csak egy pillanatra. Természetes, hogy jövök, mondta örömmel Rony. Elindultak a patak mentén, és nem sokára egy hegyi ösvényhez értek. Virginia vidáman beszélgetett. Igyekezett egyforma kedves lenni mind a kettőjükhöz. A hegyi ösvény egy darabon eltért a folyó mellől. A sovány sziklástalajön elszórt, magányos fehérvirágok integettek itt is ott is. Milyen szépek, kiáltotta Virginia lelkesen. Ügyesen egyik szikláról a másikra lépte, tépte a virágokat. A két férfi csillogó szemmel nézte. Aztán egymás felé fordultak. Mosolyogni, Róni! Mosolyogni, óván. Megértően bolintottak és mosolyogtak. Azt hiszem, jobb lesz minél hamarabb, suttogta óván mosolyogva. Két golyóval mindent elintézünk. És addig mosolyogni, ahogy megveszéltük. Felesleges, hogy a lány vegyen valamit felelte Rani ugyancsak mosolyogva. Virginia visszatért a virágokkal, kipirulta nevetve, aztán folytatták az útjukat. – Milyen fenségesen szép ez a hely! – mondta a lány. – Csak az emberek képesek arra, hogy elrontsák az úristennek ezt a gyönyörű békéjét. A két férfi hallgatott. – Ott a forrás! – mutatta Owen a sziklák közül kibudjanó vizet – Feljebb, ahol egy magas szintről sellőről sellőre bukva, medrébe zuhant a patak. – Menjünk fel egészen odáig! Óvem mászott elől, és lenyújtotta a kezét Virginia-nak. Rony mögötte kapaszkodott. Kócosan, kipirultan nevetve, mint valami nagy gyerek, úgy örült Virginia a hegymászásnak. A forrásnál egy sziklára ültek. – Hallottak valami hétbolibárról? kérdezte hirtelen. Owen vállat mond. Nem. Honnan tűzte egyáltalán bolibárról? Tudok róla. Az egyik rablónak én segítettem elmenekülni. Remélem rajtam nem álltok bosszút. Tudtam, mondta Róni. Mikor visszajöttünk, nem volt lezárva a házi patika, és láttam, hogy kötszert vett ki. Rosszul tette, hogy jódot használ. Volt ott hipermangán is oldatban. Az jobban lőtt sebre. A rabló még a jódért is hálás volt. A kisfiúval, aki délelőtt Marlóból a postát hozta, üzenetet küldött, csak az arabló lehetett. Egy cédulát vett elő és átadta a Lonsdélnek. Valaki, akihez jó volt, figyelmezteti, hogy sok ember fog összegyűlni a hegyek között, mert megelégelték a Lonsdél vár uralmát, és el akarják pusztítani magukat. Aláírás nem volt. Owen elolvasta, aztán átadta Roninak, és közömbösen cigarettára gyűjtött. Ilyesmiről már többször volt szó az évek folyamán, de még soha sem sikerült. Egyszer sikerülni fog, mondta határozottan a lány. Ez valószínű, bólogatott Hozzá tartozik az üzleti számításhoz. Kockázat nélkül nincs haszon. Rony elgondolkozva nézte a földet. Annyi bizonyos, szólt közbe, hogy a bolibár eset óta egyetlen marhát sem hajtottak át a fensíklón. Ó, ez előfordult máskor is, legyintett Lonsdill. A verekedésre került a sor, és elintéztünk néhány gazembert, utána mindig összefogtak ellenünk, és nem hajtottak erre felé marhákat. De sokáig ez nem megy. A többi út veszélyesebb és fáradtságosabb. Lehetséges, nagyta helybe beróni. Megjegyzem még, hogyha állatokat nem is hajtottak erre, néhány nap óta gyanús lovasok vágtatnak át éjszaka a fensíkon, a tolvajok hágója felé. Honnan tudod? kérdezte, ahol van. Éjjel néha felmegyek a toronyba, ahol az őr van. Ezek ugyanis megszokták, hogy csak az Arizonából vezető utat figyeljék, amerről az állatokat hagyják. Én szerintem nem árt, ha most néha kelet felé is vizsgálódik az ember, mert a tolvajok hágója fölől esetleg meglepetésnek vagyunk kitéve. Hallgattak. Maguk megbarátkoztak? kérdezte hirtelen a lány. Amint látott, felelte Ó van, csak az első napokban akart megenni. Közben jóba lettünk. Jegyezte meg Roni is mosolyogva, és olyan őszintén, olyan barátságosan néztek egymás szemébe, hogy a lány elhitte, amit állítanak. Ostobaság lenne Bolibármal mára hajtani a vizet, folytatta Virginia. Ha maguk közül valamelyik harcképtelenné lesz, akkor több esélye van Bolibárnak a győzelemre. Biztosíthatlak, hogy nagyon jóban vagyunk Ronival. Milyen furcsa ez a hatalmas szikla? Mutatott a lány egy oszlop alakú óriási bazalt koloncra, amelyet nagy félkörbe került meg a víz. A sziklába volt valami emberi alakra emlékeztető. Úgy hívják errefelé, hogy az ördög apja, magyarázta óván. Nem is olyan régen van itt. Talán ötven éve zuhant le a tetőről, amikor hegycsúszomlás volt. Ez a gazzal benőtt vágás a patak régi medre. Értem bólogatott Ronnie. Az ördögapja belezuhant a patakba, elzárta az útját, és azóta folyik a másik lejtőn a víz. Látja, mutatta Virginiának. A víz megkerült a medrébe esett sziklát, és arra mosott ki új utat magának. Mielőtt lezuhant ez a kolonc, a víz az én mostani birtokomon a sziklatorlasz mögötti árokba folyt. A torlasz még ma is megvan a két birtok között. Virginia mélyen a szemébe nézett óvennek. A torlaszt is el kellene hordani onnan. Roni már előre ment, így nem hallotta óven halk izgalomtól remegő válaszát. Tőled függ Virginia. Hogyan? Az esküvő napján már nem lesz ott az a torlasz. Virginia rigyatta ninted Ettől fél. Most szerette volna, ha csúnya és ellenszembes. Ez nem lehet. Nem lehet, óvam. Talán őt? Óven arca eltúzult a Róni feleinte. Halló! Kiáltott fel a szikla aljáról Róni. Jövünk! Felelte csengő hangon a lány. Fogd a kezemet, óvam! Lefelé, tudj Isten miért, valahogy csendesebben tették meg az utat. Este három lovas érkezett. Nagyon messziről jöhettek, porosak voltak és fáradtak. Egy bizonyos Forster nevű vendéglősre hivatkoztak, aki említette nekik, hogy a Lonsdale birtokon néhány emberre van szükség. George és Owen figyelmesen nézték őket. Elszánt embereknek látszottak. Forster tudta, hogy kit küldjön lonsdale -ékhoz. Harry, Jim és Dodd. Ez volt a nevük. Dodd Owen kobbojai közé állt. Harryt és Jimet George vette fel. Az államokban mindig volt néhány ember, akik egy vagy másoknál fogva szívesen álltak munkába távoli, elhagyatott vidéken. Ezért mindig akadt után a Lonsdélvárba. várba. Harry, Jim és Dodd, mint jó barátok járták eddig a nyugatnak nem mindig legegyenesebb útját. Ez azonban nem jelentett sokat a kolorádó fensikon, ahol a levegőt a gyűlölet miazmája mérgezte meg. Két nap múlva már Dod, Owen kobbolyai közül csúfolodva kiáltott Jim és Harry felé, mikor ezek hiába igyekeztek elébe vágni néhány kitörő állatnak. ha <síthat> szép is kobbolyok vagytok! – be azt az átkozott szádat, Dod! kiáltott át a szikla Harry. A tiédet fogom be, de úgy, hogy nem nyitott ki többé? – válaszolt Harry, és villogó szemmel nézegették egymást, készen arra, hogy revolverhez nyúljanak. A közös veszély, amelybe forogtak, nem csökkentette a gyűlöletüket. Az augusztusi hőség izzása a kolorádó fensíkon is elérte a teljét. Tíz napja tartott a szárazság, a tipikus rekkenő időjárás, amelyre átmenet nélkül köszöntött be errefelé a nedves ősz. – Azt hiszem – mondta ebéd közben George – hogy Bolívar eltisztult ellen a vidékről. – Miért? – kérdezte Olga. – Gyávának tartod? – Talán nem szerette az öcsét. Nem akar kockáztatni érte semmit. Soha sem hallottál olyat, hogy a családtagok nem szeretik egymást? Tette hozzá csúfondárosok. Én nem hiszem, hogy annyiba hagyja, mondta óvam. Az az érzésem, hogy valamit forral. Biztosra megy. Valószínűleg arra vár, hogy áthajtjuk az állatokat Mexikóba és szabad területen ránk, ahol nem vagyunk előnyben. Valamennyien bolívára gondoltak, de aznap már nem beszéltek az esetről. Tisztában voltak vele, hogy rövidesen rendkívülű események fognak történni. Délután Dodd, az új kobboly, kigyordogva nézte a sziklatorlaszon ülve, ahogy barátai nagy erőfeszítéssel már vagy fél órája fáradoznak azon, hogy kétfelé osszák a csordát. Róni is közéjük lovagolt, hogy segítsen. Dodd most látta először a másik farm intézőjét. – Halló! Róni odanézett, ráismert az emberre. Ez néhányszor megfordult Winstonban is, egy környékbeli farmon dolgozott. Jól látok, kiáltott adott. Csak ugye Ronald Kerry a ti intézőtök? Ronny egy korbácsütéssel a torlaszhoz ugratta a lovát, és mereven nézett a csúfondáros arcra. Miért? Talán valami kifogásod van ellenem? Ó, a közelbe lovagult éppen, és most felfigyelt a szóváltásra. Kifogásom éppen nincs. Felelte nyugodtan a másik, mert tudta, hogy a törvény védi. De ha, sejtem, hogy te itt vagy alkalmazva, hát nem állok balonsz várba dolgozni. Hm. És? Miért? Én nem vagyok finnyás ember, de orgyilkossal nem dolgozom együtt. Miközben ezt mondta, áthajolt a körtorlaszon. A Ronny végigvágott az arcán egy korbáccsal, hogy a túlsó oldalon bukott a földre. Felugrott és revolver rántott, de Óven már ott állt mellette és kiverte a kezéből. – Kutya, ha megszeged a törvényt, széttéplek. Ronald, kelriszek szegte meg! – Hülye! Átduktad a képedet és rávágott! Ehhez joga van! Nem jött át a mi oldalunkra és nem vett elő fegyvert! Rolly közben ellovagolt, de nem tért vissza a munkájához. Owen összeráncolt szemmel nézett anna. Első ízben fordult elő, hogy a nagy ellenfelét ilyen nyugtalannak látta. Különben is, mondtadod. Vegye tudomásul, bossz, hogy nem dolgozom magának. Mehetsz, amikor tetszik, de szeretném tudni, hogy mi kifogásod George intézője ellen. Semmi éppenséggel, ha csak az nem, hogy orgyilkos. Hazud. Lovagoljon el winston -ba. ott mindenki megmondhatja. Agyól lőtte hátulról Teddy Beckett, akivel egy kis elintézni valója lett volna a Mártin erdejében. Azóta nem hívják máshogyan winston Winstonban meg a környéken csak Ordilkos Roninak, és senki sem áll vele szóba. Nem vagyok finnyás ember, most is a törvény elől bújkálok itt, de orgyilkossal nem eszem közös tábor, ezt meg kell mondanom. Bruce és néhány kabboly, akik oda az iménti jelenetre, minden szót hallottak. Tisztázni kell ezt a dolgot, bossz, mondta csendesen Bruce. Egyikük sem lehetne a múltja alapján serif vagy polgármester, de orgyilkossal nem dolgozunk együtt. Sokfélét beszélnek róla, oda át meg a Pávinek földjén, de az senki sem mondhatja, hogy Jack Bruce orgyilkosokkal harcolt egy társaságban. Csak az a furcsa, hogy nem éppen úgy fest, mint aki nem mert szembe megállni valaki előtt égyezte meg Óven felé egy másik legé, és a gazda néhányszor pislogott zavarában. Akár így állnak a dolgok, akár úgy, ezt tisztázni kell, vélte Bruce. Addig azonban mindenki maradjon a maga helyén, zárta le az ügyet Lansdell. Én magam lovagolok Winstonba, hogy utána járjak az igazságnak. De ez feleslegesnek bizonyult, ugyanis a másik birtokon szintén erről a beszédtársról folyt a szó. Ezzel a két fülemmel hallottam, hogy orgyilkosnak nevezte odd, mondta Harry. És ő mit csinált? érdeklődött Krezbi. Az arcába vágott és elnyargalt. Hát ezt tisztázni kell, jelentette ki egy másik. Ornyilkos nem lehet az intéző. Sokféle esemény terheli a lelki ismeretemet, de ha ez igaz, igaz. Róni álltott. Nyugodtam, szinte megvetően. Egy emberrel találkozom volt, hogy megverekedjünk. Másnap halva találták. Hátulról érte a lövés. A bíróság felmentett, de Winstonban még ma is mindenki azt hiszi, hogy én tettem, és senki sem áll szóba velem. És maga mit mond? kérdezte Cresby. Hogy semmi közöttök a dologhoz. Ezzel sarkon fordult, és ott hagyta az embereit. Délben Cresby és Bruce megjelentek az ebédlőben. Csak a két gazda volt Ronnie széke üresen állt az asztalnál. Gazda? kezdte Kreszbi. Minden tudok vágotta a szavába George. Az intézőről hazug pleckákat hallottatok. Ő maga is mondta felelte a vénkambol. És mit akartok? – A két birtok legényeinek nevébe beszélünk szólt Bruce. A fiúk nem akarnak együtt dolgozni ordíkossal. Be kell látnia, uram, hogy igazuk van. Mr. Owen emberei pedig nem lovagolnak ki a tolvajok hágójához közösen a maga legényeivel, ha az orgyilkos közöttük van. Lássa be, uram! Nem látok be semmit, csapott az asztalra George. Valamennyien rablók, fegyház töltelékek vagytok. Ronald Kerry az egyetlen köztetek, aki bíróság előtt állt és felmentették. Mindnyáján elmegyünk. A két birtokon egy cowboy sem maradt, és az államokban egy rendes nyugati ember se lesz, aki Ronald Kerrivel az orgyilkossal közös munkahelyet válaszol. fejezte be Cresby. Owen nem szólt semmit. Tudta, hogy most nélküle is vége a farmon a intézőségének és örökségének. Szóval elhagyjátok a munkahelyeteket? kérdezte dühösen George. Hát jó, pusztuljatok, és nem fejezhette be. Róni lépett a szobába, útnak öltözve. Ne veszekedjenek, Lonsdale, mondta csendesen. Én elmegyek innen. Nyugtassa meg ezeket a puritának asztófa virágokat. Maga itt marad és... Hogy én mit csinálok, az tisztára csak tőlem függ, felelte Róni. Elmegyek. Ennek Bolibár fog a legjobban örülni. Valamennyien az ajtó felé fordultak. Virginia állt a küszöbön. Bolibár ellen szükségünk van minden erős emberre, folytatta csengő hangon. Különösen Mr. Kerryre. Nem tudom, hogy mit tettek volna nélküle a múltkor, és kivégzett volna az óriási banditával, ha nincs itt az intéző. Roni csodálkozva nézte, Óven nyugtalanul és sötéte. Még nem látta ilyen szépnek, nyugodnak és elszántnak a lányt. Bolibár nagy leszámolásra készül, és szívességet tesznek neki, ha elődözik Roni. Neked mi a véleményed óvan? kérdezte kihívóan. Csak van valami megjegyezni valód? Az a véleményem, mondta határozottan óvan, hogy Róni marad. A többi ostoba fecsegés. Ami a ti azonnali elmenéseteket illeti, figyelmeztetlek benneteket, hogy három hét múlva áttereljük a marhákat Mexikóba, és aki felhajtás vagy billogozás előtt elhagyja a munkahelyét, annak egy fillért fizetés sem jár. Jó tudjátok, hogy az olyan gazemberrel szemben nem ismernek erre felé kíméletet. Roni csodálkozva nézett over, de aztán megértette a hirtelen párfogást. fogást. bizonyította, hogy nem az ő keze van a dologban. Boss, mondta Cresby, megbeszélem az emberekkel az ügyet, de úgy hiszem a felhajtásig maradni fogunk. Roni ismét a lepra csengetyűvel jár. Naposszat nem beszélt egy emberrel sem. Rövid szavakba feleltek a kérdéseire, megtették, amit mondott, de nem érintkeztek vele. Beszélgető csoportok hirtelen elhallgattak, ha a közelükbe ért, és odén mentek, ha leült valahová. Orgyilgos. Ismét látta a szemekben az utálatot, a rémületnek és megvetésnek azt a vegyületét, amivel errefelé úgy érték, mint más uttak Tolvajok büntetett előéletű rablók kiközösítették. Emberek, akik még nemrég szerették, becsülték és elismerték, most undorodtak tőle. A régi lenéző módon járt közöttük újra. Elfogadta a bolykottot, és mintha észre se venné, úgy járt a birtokon. Csak Virginia volt még kedvesebb hozzá. Mi adja az erőt és hitet ennek a lánynak ahhoz, hogy ennyire biztos legyen egy ember áltatlanságával, akit mindenki elítél. Tüntetően oda megy hozzá, mikor Ronnie egyedül szívja a cigarettáját ebéd idő után. Nevetve beszélget vele, és még csak meg sem kérdezi, hogy igaz-e. Nem próbál őszinteséget kicsikarni. Az egész lénye mosolygó, tekintete azt mondja. Tudom, hogy nem vagy jordgyilkos. Így Ronnie nem kénytelen az italhoz fordulni. Nem vadul el ismét a kitaszítottságba. Mit törődik ezekkel a faragatlan kaubolyokkal, amíg Virginia híz benne és... És úgy látszik, szereti is. Ó, vanna, jó formán alig találkoztak. Az ebédnél is keveset beszélt. Nem csatlakozott teljesen a kiközösítéshez, de kisé zárkozott tabletrónival szemben. Kötekedés nem kezdett, mintha nem akarna már verekedni vele. Egy ógyilkossal. De messziről a szikla át, amely mögött dúsan nőtt a színes vadvirág, és dudva a patak régi medrében állandóan leste összehúzott szemmel virginia és Ronit. A hangulat a kiközösített intéző jelenlététől még súlyosabban nyomasztotta a titőzatos lonsdale legelőit az óriási hegyek közéjékelt fensíkon. Gyanús pofákat látnak éjszaka lovagolni a tolvajok hágóján, mondta ebédnél George ha gyülekeznének valahol a csirkefogók. Talán üzen értük, hogy elegedő emberle lesen ránk valahol, mire áthajtjuk a csordát Mexikóba. Nem lehetne valahol jelenteni? A hatóságoknál? kérdezte Virginia. George csak legyintett. Márpedig az állatokat át kell terelni két hét alatt, ha nem akarjuk, hogy elsilányuljanak, és ingyen se vegye át senki, folytatta óva. Ez igaz, hagyta rá George. Nem kell mindet áthajtani a határon, fűzte továbbóan. Járjunk túl Borival eszén. Egy közepes csordát útnak indítunk próbaképpen, és ha látjuk, hogy simán megy, csak akkor kezdjük terelni az összes állatot. Így megtudjuk, hogy mi van a halál és ha baj történik, nem pusztul el csak egy része a csordának. Nagyszerű, örvendezett George. A elindítunk elindítünk néhány marhát. Roni nem szólt közbe, befejezte az ebédet és cigarettára gyűjtött. Csak az emberekkel takarékoskodjunk, mert itthon is szükség lehet rájuk. Az intézőkön kívül legfeljebb hatkaobból menjen. Virginia fülét megütötte ez a két szó, hogy az intézőkön kívül. Ilyenkor az intézők szoktak menni? kérdezte. Általában felelte Owen zavarnam. Érteni kell a dologhoz, és pedig alaposan. Szóval Bruce, Roney és hat ember, mondta George. De hiszen rablók leshetnek rájuk, szólt közbe izgatottan Virginia. Bolibár és a bandája ellen hat ember kevés, könnyen végezhetnek velük. Az bizony megeshet, bólogatott George. Ronny felállt. Kiválogatom az állatokat és előkészítek mindet. Nyugodt lehet, Miss Virginia. Hat ember nem is olyan kevés, ha eszük van. Miután Rónikin kiment kínos csend le. Na, én is megyek, mondta aztán óva. Nem akarsz kilovagolni? Fordult a Virginiához. Nem. Meg sem fordult. Úgy hagyta, hogy George-ot és Óvent. Egyenesen a szobájába ment. Hajnalban Rómi már az istálóban volt, mikor a többiek felkeltek. Az emberek hozzá láttak, hogy külön válasszák az útra szánt állatokat a csordától. Ronnie Megfordult. Virginia állt mellette. Ugye, nagy veszély vár magukra? Ronnie kerülte a lány tekintetét. Itt mindenhol veszély várja az embert, de én elég szerencsés vagyok. Önkéntelenül átkarolta a lányt. A legnagyobb veszélyt is megéri, ha félt maga engem. Virginia. Igen, én féltem. Aztán a szemükkel beszéltek. Sokáig álltak szótlanul és nézték egymást. Végül Róni elengedte a lány derekát. Isten vele, Virginia. Isten vele, Róni. türelmetlenül bőgtek a csomóba terelt ilyet állatok. Róni nyelekbe és elváltatott. A lány nem nézett utána, csak átlenhunt lehúnt szemmel. Hallotta az ostorok pattogását, a hajtók szitkozódását, és végül a nagypaták lomha ütemes dobogását, amint távolodnak. – Jó reggelt! Ilyen korán keltél ma? – kérdezte egy gúnyos hang mellette. – Owen volt. – Igen – felelte hidegen Virginia. – Megnéztem, hogyan indulnak a bátor emberek. – Szerinted, aki itthon maradt, az gyáva? – Nem, mint. Csak az gyáva, aki kieszelte ezt az elsőrangú ötletet azért, hogy más csinálja meg. Lehetőleg olyan embert, aki az útjában van. Owen teleszívta a tüdejét levegővel. Egy lépést tett a lány felé, és úgy látszott, hogy nyomban megüti Virginia. Aztán elfúló hangon mondta. De azt hiszed, hogy én félek Ronitól? És így akarok? Azt hiszem, hogy utatban van, kiáltotta szinte hisztérikusan Virginia. Azt hiszem, hogy örülné, ha nem jönne vissza. Azt hiszem, hogy te nem mennél mindössze hat emberrel oda, ahova őt küldted. Ezt hiszem! Ó, van egy pillanatig mereven át, aztán sarkon fordult. Hé, hey, Borgli, Kiáltott oda egy kóbolynak. Hozd a lovamat, de gyorsan! Mit akarsz csinálni? kérdezte Virginia utána sietve. Viszont Virginia. Lehet, hogy a Lonsdélok versenyfutásának csak ugyan vége lesz. Most már. Nézd, óven, ideges voltam, és jobb, ha maradsz. Barkley odajött a lóval, óven felugrott rá, és elvágtatott a csorda után. Virginia csodálkozva figyelte önmagát, ahogy nyugtalanul bolyongott nap nem találva a helyét. És ebben az állapotban nem csak az volt a kétségbehető, hogy szerette Ronit, aki néhány ember társaságában szembe lovagul a halállal, hanem a közelgő, ismeretlen végzett bal sejtelme is nyomasztotta. Legalább Owen lenne itt. Azt is ő üldözte el. Virginia maga se tudta, miért érzi olyan határozottan, hogy az ősi átok, amely erre a szörnyűséges fensíkra súlyosodik, most fogja megérlelni halálos gyümölcsét. Most, ebben a tikkat forróságban, látszólag nyugalmas vidéken. Valami közeledik. Valami, ami a gyűlölet száz éves sebességével rohan a Lonsdale vár felé. ment a Szerpentin úton fel a forrásig. Leült a hatalmas henger alakú kő mellé. Az ördög apja. Lassan szársz le a nap. Nézte az óriási sziklát, amely a patakba esett valamikor, és elzárta a vízmedrét. De a víz élni akar. Megkerüli az akadályt, és új medret válj magának. Közben alámosa ezt a sziklát, és 50 vagy 100 vagy 200 év múlva átlátszó, folydogáló víz ledönti az ördögapját. Elkoptatja az alját. A szikla végül lezuhan, és a patak elfoglalja a régi medrét. Ismét ott folyik Óven birtokán, a gazza benőtt árokban a torlasz mögött. De hol lesznek addigra már a lansdélok gyűlöletükkel, terveikkel? Hol lesz ő és Roni? Roni? Azt se tudja, ki az az ember, akit szeret. Orgyilkos? Ő maga mondta magáról, hogy az, és soha többé nem beszélt erről. Megborzongott. Naplemente után már hűvös volt az augusztusi este. Ismét lement a fenségre. Kerestelek, Virginia, szólította meg George. A forrásnál voltam. George Ronsdale arca elcsigázott látszott. A szemei bágyattan húnyódtak. Rohama lehetett. Isszonyú erővel titkolta a betegségét. El kell hagynod ezt a helyet, Virginia. Azt akarom, hogy visszautazz New Yorkba. Már mondtam egyszer, hogy nem megyek, csak veled. Nagyobb szükséged van nyugalomra és biztonságra, mint nekem. Ez nem igaz, rikácsolta sápottan egy rövid, erélyes kézmozdulattal. Érted? Nem igaz. De az utolsó szónál már a szívéhez nyúlt és nagyot sóhajtott. – Vigyél el innen! – könyörgött a lány. – Hagyjuk itt ezt a szörnyűséges helyet! – Nem lehet, Virginia! – Nem lehet! – suttogta Lonsdél, miközben magához húzta a lány fejét és a haját simogatta. – Nem lehet, hogy én adjam föl, hogy éppen én legyek az a Lonsdél! Sziporkázóan csillagos augusztusi este volt. Egy torz, hatalmas sziklaóriás mögül előbukkant a hold. Az éles fehér fény éppen a szemközti gránit tetőre világított. A 30-40 méter magas, sima falnak látszó óriás töm, mint valami középen elvágott csonkagúla lapos síkba végződött. Hegyi utak kanyarogtak felé, a csúcsok között, amelyek a Rocky Mountains havasairól a távoli New Mexico síkságáig vezettek. Mi lesz velünk? suttogta szorongva a lány. féltett? kérdezte Lonsdél válasz helyett, és figyelte a lány arcát. Nem. Hallgattak. Az a másik, kezdte nagyon lassan Lonzdél. lezűrlött állapotba volt, mikor rátaláltam. Kötekedő, verekedő, részeges ember. Jó ember. George arca idegesen megrántult. Orgyilkos. Tudod, mit jelent az? Az egész világon megvetik az orgyilkost de sehol sem úgy, mint nyugaton. Csodálkozva látta, hogy a lány átszellemült mosolyú arca, amelyel valahová távolba néz, nem változik, bár jól hallja a szavakat. Türelmetlenül kiáltott rá. Értsd meg! Hátulról lelőtt valakit! orgyilkos Virginia szeliden ingatta a fejét. Szeretem! A hold egy része a tetőszélét világította meg, és néhány sugárnyalábja a pihenő marhák közé hullott, ahol Jean vágott el középpen egy hosszú kötelet, hogy összecsomózza. – Ugye vissza fognak jönni? – kérdezte a lány. George nem felelt azonnal. A földet nézte. – Igen, azt hiszem. Bizonyos. Egy árnyékában álltak, beleolvadva az élesen elhatárolt sötétbe. Nem hiszem, hogy Bolibár merészelne valamit, folytatta a rövid szünet után, mert idegesítette, hogy a lány nem felel. Bolibár bosszút fog állni. Láttam Róni arcán. Ő tudta, hogy nem térnek többé vissza. George mondani akart valamit, de hirtelen tompadőrren is hallatszott, és Jim egy csendes jajjal felbukott vagy két másodpercig döbbenten álltak. Nem tudták, mi történt. Azután a lány megragadta George karját, és a szikla felé mutatott. Nézd! Nézd ott! Suttogta rémültem. A szikla peremén a holdfényben egy valószínűtlenül óriás lovas mozdulatlan, élesen megvilágított a lakja látszott. fekete nem fekete nemeszkalapja eltakarta a homlokát. Ormótlan hosszú lábai a lóhasán túllóktak Bolibár! Mire George Lonsdale kirántotta a fegyverét, Bolibar elt.